Міськів. Ми згідом про них подбаємо. Кіпсон з усвідомивши, що вони мають намір убити тих двох. Вони ж побачать олів фургон, шипускав Алекс, і зможуть описати його і нас разом з ними. Викинь з голови, байдуже мовив Морган. Теж ми подбаємо про них, а не ти. Тож, чому тобі не пнутися? Ми згідом знаємо справу. Хіцон поглянув на Джині. Затіпенілий вираз на її обличчі, його не втішив. Щось глибоко всередині підштовхували, й відступитися, але як не крути, це закінчить вбивством. Навіть лігеть би це побачив. Вони і не залишать водія за хороцим живими. Морган намовив. Ну як, якщо питань більше немає, я продовжу. Джіпо нервово втрутився. "Френко, мене це хвилює, я теж хочу знати напевно. Як ти збираєшся впороб з охоронцем і водієм? Як можеш бути впевненим, що вони передадуть наш опис? Опа. Очі Моргана розтали погмурими, а обличчя суворим. Тобі що намалювати все схематично? Гаркнув він. Як я можу подбати про них? Слухай, ви обидва підтримали цю справу. Як попереджав, якщо облажаємось, опинимось на електричному стільці. Казав, Подумати перш ніж проголосувати, та ви однаково словили «за». Тож, годі мені втирати все це лайно про те, як нам змусити їх замовкнути. Ви самі чудово знаєте, як ми це зробимо. Я не прошу вас пратися за це. Ми з Едом справу. Але якщо ви гадаєте, що можете дати зараз за хід, то глибоко помиляєтесь. Ми всі вже в одній пряжці. Я не маю наміру заводити справу, тільки через те, що ви двоє враз відчули себе порядними. Вам ясно? Джипа залетував. Без блиск він близькому рані і його. Саме тоді він і збагнув, що босс не вагаючись підстрелить його, якщо він і далі протестуватиме. А раз, тих, відказав Джипа, босс Тифренку. Френку. Ну звісно, що я босс, сказав Морган, тоді він повернувся і глянув в очі Кіцуна. «А ти що скажеш?» Кітсон боявся не Моргана, а Джині. Якщо їй вистачить можності пройти через це, то й йому також. Я просто запитав. Кітсон відповів на Моргановий погляд. Хіба це заборонено? не Добре. Морган трохи розслабився. Відповідь отримав. Тепер я можу продовжувати, чи і не Я хочу дізгайдувати трохи часу. «Уперед», – відказав Алекс але його обличчя аж пащило. Опинившись на дорозі, продовжимо рано, рушаємо до Фоїн-лейка. Там є великий табір для фургонів, тож там ми зупинимось. Загубимо ще серед 200 інших фургонів. До Фоун-Лейка потрібно дістатись до обіду. Навколо озера є хишки. Хіцун одну з них найме. Голос Моргана був різким лютим. Він поглянув на юнака. «Припаркуйте трейлер біля хишки». Ви з жині маєте поводитися, як пара, у якої медовий місяць. Ви рибат витимете, плаватиме і наслоджуватиме життям. Доки ви створюємо цю ілюзію, джи поет і я будемо мородитися з бронєвиховими. Заради Бога, роздратовано вигукнув Блек, цьому ледарю точно дістанеться найлегша частина справи. Кітсон підвівся і стиснув кулаки, його обличчя підхерпаніло від люті. Морган зірвався на Блека. Заглохни, зрозумів. Гнів у голосі боса змусив Алекса зупинитись. Кажете, слухай сюди, ми одна команда. Кітсуну випала частина з медовим місяцем, бо він кермує машиною кращих з усіх нас. Або ти припиниш брати його на кпин, або ми з тобою серйозно говоримо. Так. Вони вже нудить від вашого миття, тільки Джині тримає рот на замку. Якщо ми хочемо впоратися з цією справою, мусимо діяти разом. Запом'ятає це і стули пильку. Ед за плечима «Добре, добре». бо вже і слова сказати не можна. Морган довго дивився на нього, аж доки Блек не відвів погляду. Тоді мовив, коли трейлер припаркується, Джіпу починає свою роботу. «Буде нелегко. У фургоні гарчий, мало місця». Але тобі доведеться з цим миритись. Джипо, ми з Зедом лишимося в кабіні бронівка, щоб тобі не заважати. Якщо знадобиться надобиться допомога, ми зробимо все, що нам до снаги. Звісно, буде не перелегке, адже доведеться сидіти у фургоні допізна. Ви темніє, будемо переходити на ніч до хишки, але повертатимось в машину на світанку. Не можна ризикувати, щоб нас хтось помітив. Мусимо бути обережними. Можливо, доведеться ще кудись поїхати, якщо, на думку джипа, знадобиться більше часу. Якщо так, то поїдемо в гори, але я б цього не хотів. Боюся, що Бюйк не витягне такого вантажу, а якщо застрягнемо, то матимемо ідіотський вигляд. Він поглянув на Джипа, запитання є? Хочеш сказати, що я маю працювати з бронєвиком, коли він перебуватиме у фургоні, запитав і талієць? Френку, я ж не зможу скористатися автоєном. Його буде видно крізь тури, та й небезпечно, цей трейлер може зайнятись. Можливо, тобі і не доведеться використовувати автогенку, може Морган. До того часу вже спрацює годинниковий механізм. Може тобі відразу вдасться відкрити комбінацію. Адже покивнув і трошки забуду спокоївся. Тенк зіскочив із верстата і підтягнувся. Ось власний весь план. Він хороший, але бездоганний, як і будь-який інший план. Я впевнений, що нам вдасться заховати бронювик. Ніхто не додумається перевірити фургон серед купи інших таких же машин. Це найкраща частина плану. Він поглянув на Джині. Розумно мала, справді розумно. Усе спрацюй, сказала дівчина. Доки всі робитимуть те, що мусять. Володний, рішучий погляд її очі гулював Кіттіна. Йому пригадалося, як Джи показав, що дівчина з таким тілом втворена для кохання. А тепер, дивлячись на її холодне обличчя й суворі очі, він вирішив, що джип просто щось нафантазував. Загадаю, це все. Орган <звук> глянув на годинник. Гейде, завтра разом із Кіцуном, візьміть машину джипу і проїдьтесь автомобільним стоянком. Я хочу, щоб уже ввечері була спортивна машина. Як знайдете таку, приженіть сюди. Джипо її перефарбує. А тепер ідіть обидва. Кіцу насупився. Йому не хотілося проводити вечір у компанії Блека. Він повільно звівся на ноги і побрів до дверей. Блек пішов за ними, тихо щось насвистуючи. Він підморгнув Джинні, проходячи повз неї. Дівчина байдуже зверхнула на нього, але Ед продовжував сміхатись і навіть зупинився біля дверей, щоб підморгнути ще раз. За кілька секунд він завівся і поїхав геть. «Джинні, я хочу, щоб ти подбала про їжу. Підав Морган, візьми кілька пошутків для пікніка і купи консервів. Він витягнув з кишені трохи грошей і дав дівчині. Бере таке, що довго зберігається і прихопи пару-кілька пляшок скотчу. Більше тобі нічого робити не потрібно. Побачимось тут у п'ятницю зранку. Добре? Так. Вона вирвалась з блокнота дві сторінки, нотаток і віддала їх Морганові. Тебе кудись підкинути? Запитав він, знаючи наперед, ой, буде відповідь. Досі дощить. Джині накинула плащовики і похитала головою. Ні, дякую, я поїду на автобусі. Вона поглянула на боса. Ти впевнений, що все спрацює, правда? Ага, відказав Френк. Ти ж такої думки. Так, вона трохи полагалася, тоді сказала. До зустрічі. Дівчина кивнула Джико і швидко вийшла в дощ. Джипо почувався доволі... Наляканим, лише думка про 200 тисяч доларів, і мовчазна погроза Моргана не давала йому розклеїтись. Тепер він боявся цієї справи. А коли щось піде не так? А якщо копертий впіймають його? Санта Марія, що ж подумає його ненька? Морган поплескав таліця по плечу. Прослабся, мов бос. Наступного тижня у твоїй кишені буде цілий світ. Заради цього ризикнутиш варто, правда? Я приїду сюди завтра зранку. І чудово попрацював над фургоном джипу. До зустрічі. Легенько штовхнувши джипу в груди, Морган пішов. Глава 5. Розділ другий. Під'їжджаючи до великої парковки за кінотеатром Бомон, Кітсон почувався дуже збентеженим. Він нітрохи не вірив, що справа завершиться вдало. Просто зараз він накликає на себе звинувачення у пивстві. Алекс, певно, дуже б злякався, якби не органові слова, що вони із Джині мають вдавати молодят, плавати, танцювати і проводити разом час. Знаючи, наскільки Джинні старана у всьому, Кіцо не міг сумніватись. Свою роль вона відіграє бездоганно. Думка про перспективу провести два чи три дні так близько до неї значно переважувала страх поразки і подальшого арешту. Блек, примостившись у ринкульні біля Алекса, край мука спостерігав за водієм. Слухай на малий різко сказавед, певно мені слід попередити. Тобі не варто щось вигадувати стосовно Джині. Ми з нею чудово ладнаємо. Щойно справа буде зроблена, ми чкорнемо разом звідси. Я обіцяв показати їй Париж і Лондон, тож вирішив тебе повідомити, щоб ти марно собі не фантазував. Кітсун ледь не в'їхав у вантажівку, що розповільнювався перед світлофором, що й не загоріло червоне світло. Він почувався так, наче хтось завдав йому болючу удару під дих. Хлопець зумів пригальмувати і зіркнув на Блека. «Ти брешеш!» – розлючено гаркнув юнак. «Вона нікуди з тобою не поїде покидьку, це все брехня». Блеку було приємно спостерігати, як закипав Кітсун, перетворюючись на розлюченого бика. «Невже?» – розсміявся Ед. Тут ти помиляєшся, дурнику, вона радше зустрічатиметься з хлопцем, схожим на мене, а не з таким, як ти. Зрештою в мене є освіта, а ти? матимеш доволі тупий вигляд, коли спробуєш замовити для неї їжу в Парижі. Ти, якщо взагалі з'явишся в пристойному закладі зі своїм розплющеним рилом. Ти ж навіть читати не вмієш, правда? Стули писок, гаркнув кітсон, бо я можу тебе добряче відгамселити. Не стулю. З несподіваним скреготом відказав Блек. Того разу ти заскочив мене зненацька, але вдруге навіть не намагайся. Добню, а тобі живого місця не залишиться. Кітсон сам розвернувся, ладний, зацілити на хабі кулаком в обличчя. Коли позаду завив клаксон, прибуде ще Алекса до тями. Молодик побачив, що освітофор вже загорівся зеленим, і машини, що стояли попереду, практично зникли з поля зору. Важко дихаючись і тихо лаячись, Кіцу натиснув на педаль газу. Так, вів далі Блек задоволений можливості подіставати Алекса. Ми з нею вже поговорили і домовились гайнути в Париж. А там я був кілька років тому, тому добре знаю місто. Вона сказала, що завжди хотіла туди потрапити. Замок нарешті, вигукнув Кіцу, на я зупиню машину і змушу тебе прикусити язика. Добре, добре, поблажливо гмикнув Блек, я хочу лише попередити. Коли вдаватимеш закоханого до обостями новоженця, не забувай, що я першим подав заявку. А як забудеш, то нарвешся на проблеми. Вони доїхали до парковки ще до того, як Кітсон встиг придумати доречну відповідь. Раптом молодик відчув себе дуже пригніченим. Така дівчина, як Джині, справді могла подобати охайного на. Степана – типа на кшталт Блека. Він умів себе тримати, мав освіту і, можливо, справді знав Париж, як він каже. Цей аргумент остаточно добив Кіцуна. Він також дуже сумнівався, що зможе перемогти Блека в бійці. Ет важив на 14 фунтів більше за нього і був у гарній формі. Китсон якось бачив, як той бився під час сварки в шинку. Тоді боксера вразила потужність блекого удара. Він був диким безжальним типом, що не гребув брудними трюками, аби нейтралізувати ворогів. Прибувши на парковку, чоловіки зауважили, що охоронці, який би наглядав за припаркованими в два ряди авто, не було. Коли вони й вискочили з Лінкольна, Блек сказав, подивись перший ряд, а я гляну другий, як щось помітиш свисне. Спільники розділились, Кітсон клапливо пройшов уздовж довго ряду машин. У нього в голові аж все вирувало. Він намагався переконати себе, що Блек збрехав. Бутім то Дженні приєдналася до нього. Але ця думка ніяк не покидала молодика. Принаймні, казав він собі, у нього буде кілька днів. Три, якщо пощастить на самоті з дівчиною, він матиме шанс її завоювати, якщо взагалі це можливо. Та Кіцу у цьому дуже сумнівався. І на дійчині такою суворою холодною, що Алекс запитував себе, чи й до снаги хоче комусь чоловікові її підкорити. Підійшовши до двомісної спортивної МГ, припаркованої між Кадилаком і Гуаром, він спинився. Саме те, що потрібно, подумав Кіцун, швидко розвернувшись, він переконався, що бутім тут нікого нема, а тоді наблизився до машини і оглянув її. Алекса був собою маленький ліхтар, яким він освітив салон машини. У бардачку юнак знайшов ключ запалювання. Він свиснув Блекові, який саме прогулювався вдовж іншого ряду. Ед приєднався до нього. «Виглядає непогано», – сказав Кітсон, – і ключ запалювання на місці. Блека глянув авто і кивнув. «Ага, ти вчишся не по руках, а по днях, слічку». Глимливо посміхнувся Блек. «Що ж везе авто до джипа". Якщо ти такий вже справний водій, тобі дісталась найлегша частина справи, тож доведеться трішки призукувати, перш ніж ти за бараном витріщатимешся на джині. Більше Кіцун витримати не міг. Не роздумуючи, він застідив кулаком в голову. Однак Ед сам на це й сподівався, а той був готовий. Він ледь повернув голову льворуч, як той кулак Кіцуна прилетів у Блека над плечем. Втративши рівновагу, Алекс нахилився вперед, а ет натомість добряче зацідив йому в живіт. Вся його вага і сила зосередилися у тому швидкому ударі. Хідсо не тренувався вже кілька місяців, тож його м'язи втратили пружність. Удар паралізував тіло юнака. Він упав на коліна, втративши дар мови. Біле полум'я болю пронизало його. Блек відступив назад із жорсткою посмішкою. Тепер ми квіти Не Розпускай зі мною рука, а то ще більше шкодуватимеш. Вези машину до джипу і то швидко. Він пішов до Лінкольна, лишивши Кіцена стояти на колінах. Голова молодика звисла, доки він цілкувався вдихнути легенями хоч трохи повітря. Йому знадобилось кілька хвилин, аби відійти від наслідків удару. Зрештою, юнак підвівся і рушив до МЧ. Кожен крок давався йому з болем, мозок палав від приниження й поразки. Сам напросився, подумав він, їдучи темними провулками до майстерні Джипу, але наступного разу все буде інакше. Він не сумнівався. На них із Блеком ще чекає остання сутичка. Ось уже кілька місяців Блек постійно бере його на кпини. А якщо Ет вважає, що зможе вкрасти джині, то йому доведеться подумати про це ще раз. Блек чекав на удар від Кіцуна, а тому й переміг. Потрібно буде триматись на віддалі від його руйнівної правиці. Вони заскочили одне одну зненацька, але тепер будуть на поготові. Поки Кіцу не їхав до джипу, Мурган повертався додому на головну вулицю містечка. Він думав тільки про майбутню справу. Френк знову і знову вміркував план, ставлячи до роботи куди серйозніше ніж троє інших. Це буде моя остання справа і вирішив він, тискаючи авто в насичений трафік. Дощ уже припинився, але дороги ще були слизькими і виблискували у світлі фар. Тож Морган травмував обережно. Щойно вони загребуть гроші, банді доведеться розділитись. Френк уже підготував собі шлях до відступу. У нього в гаманці лежав квиток на літак до прикордонного міста між Мексикою і Каліфорнією. Особливий квиток без фіксованої дати, який давав змогу сісти на будь-який літак і в будь-який час. Морган уже забронював там сейф, куди збирався покласти свою частку грошей. Потім він перетне мексиканський кордон і чекатиме. Коли відчує себе у безпеці, почне скуповувати облігації на пред'явника. А що не переведе 200 тисяч облігацій, то й весь світ буде не тільки в його кишені, а й біля нік. Рожевих окулярів щодо цієї справи Морган не мав. Він знав, що його шанси на виживання 50 на 50. Опір буде жорстким. Поліція та армія залучать до біса людей, використають усю свою хитрість, аби повернути гроші. Морган не довіряв ні Блеку, ні Кітсону, ні Джипу, доки він ними, і поводяться як слід. Але варто спустити повідеці, і їхні шанси втекти знизяться до мінімуму. Френка дратувала думка, що організовуючи викрадення мільйона доларів, він отримає лише п'яту частину. Він не сумнівався, решту грошей поліція все-таки поверне собі, можливо, лише за винятком частки Джинні. Дівчина інтригувала його, але водночас і не Її плани з пограбуванням Бронюка був чудовим навіть бездоганим. Морган повірити не міг, що вона сама його розробила. Якщо ні, то хто ж тоді стояв за нею? Може, вона надурила когось? Френк вирішив, що це не його справа. Джині принесла йому план, а він ним скористується. До того ж, вона взяла на себе найскладнішу частину роботи. Морган знизав плечима і насупився, а тоді, виконувши двінь з голови, знову зосередився на розділ 6 глава 1. У п'ятницю о 6 ранку, провівши безсонну ніч, Джипов встав зі свого ліжка і підійшов до вічного вікна подивитися, як за горами сходить сонце. За дві години справа, яку вони все ще обговорювали. Говорювали, аж доки в нього не заболіла голова, розпочнеться, <кій> йому доведеться використати усі свої навички, вміння та майстерність проти найскладнішого світі замка. Джипо обломлоснув. А що, якщо він не впорається від думки про розгніваного Моргана і здригнувся? В спробі заспокоїти нерву, Джипо підійшов до жерстяної миски, налив туди холодної води і умився. Порізавши кілька разів під час гоління, він тривожно відзначив, що руки у нього ледь тремтять, аби відчути, як стають на місця циліндри замка та впіймати їх у правильний момент, треба прокручувати диск до мікрону зараз. А для цього потрібні міцні, як залізо руки. Позичи на свої тремтливі пальці, Джипов глибоко вдихнув ти майже вгамувати це збудження і тривогу, сказав він собі. Італієць завжди послішався чутливістю своїх пальців і твердістю рук. Та, якщо він і далі нервуватиме, то замкаємо точно не здолати. Жипу погряну на стіну, де висіло подароване матір'ю розкішно прикрашене розп'яття. Може час помилитися, подумав чоловік, зробити те, чого він не робив багато років. Однак Джи постав на коліна перед розп'яттям і склав руки, як його вчили, то виявив, що забув слова молитви. Він збагнув, що не може просити про допомогу саме тоді, коли збирався скоїти щось відомо неправильно. Тому лише безладно помимрив щось, промовляючи тільки одне «Пробач мені». У кімнаті на околиці міста Кітсун щойно виліз із ліжка і взявся готувати каву. Він вичував, як страх холодними кігтями впився в нього». Ніч минула важко, Алекс весь час хвилювався і крутився у ліжку. Та вже було вирішено. О восьмій почнеться їхня справа, і вороття назад не буде. Лише думка про дні, які він проведе з Жиніною, дозволяла йому поскидати свої скромні пожитки у валізу і дремнути з міста подалі від Моргана. Кіцом нутром відчував, що справа приречена на провал, але його підштовхувала вперед при габлувій та його лихоманлова незріла закоханість у неї. Кава вже була готова, але пити її Кіцу не зміг. Від одного запаху напої юнака нудило, тож він поспішав і вилив місце чашки до раковини. В іншій кімнаті, на іншій вулиці, неподалік від дома Кіцуна, Морган із цигаркою між тонкою губ сидів біля вікна і, позираючи на дахи будинків, спостерігав за світанком. У його голові прокручувались фінальні приготування, які Френк перевіряв усю попередню ніч. Він скидався на генерала перед битвою зважував подумки кожен спланований рух і радів, що виконав свою роботу якнайкраще. Тепер, коли він знав, що жодної додаткової дії не зроблять пролан кращим чи безпечнішим, Френк був готовий прийняти як перемогу, так і поразку. Зараз усе залежало від його людей – якщо в Джині не витримають нерви, якщо джип впаде в істерику, вискиже на кількість якщо, але Морган нічим з тим подіяти не міг. Він себе сам перевіряв неодноразово, з зову, тож був цілком певен щодо себе і, дивлячись на свої спокійні руки, радів, що нерви у нього міцні і він не зламається. У іншій частині міста у двокімнатній квартирі Блек досі не виліз з ліжка. Чоловік лежав на спині і спостерігав, як сонячний промінь повзе по стіні, знаючи, що коли той спинниця в правому куті стелі, настане час вставати. Учора Блек порвався зателефонувати Глорії і провести з нею ніч, але розумів, наскільки це небезпечно. Він спакував найголовніше, а решту особистих речей здав у кусками розхову. Глорія миттю б зрозуміла, що він збирається втекти з міста. І почала б ставити питання. Вона навіть могла вхлаштувати сцену, тому що у ніч перед великою битвою Блек мусив спати на самоті. Тепер, спостерігаючи, як промінь повільно сунув кімнатою, Блек хотів знати, що він відчуватиме після того, як уб'є охоронця. Це може бути завершальним етапом у його кримінальній кар'єрі. Раніше він ніколи не планував вбивства, завжди стежив, що під час його дрібних пограбувань ніхто не постраждав. Блек не відчував докорів сумління через потребу вбити охоронця. Це було частиною роботи, яку він прийняв як даність, повинна померти людина, інакше план провалиться. Однак, попри прийняття цього факту, Блек приймався тим, що він відчуватиме, коли доведеться вийти зі сховку та поглянути на мерця. У в'язниці він говорив з вбивцями, бачив, що, коли вони вихваляються з коїни, у них. Повнились частком страху, ть знав, що ці люди-відступники такого виразу очей він не бачив в інших людей. Байдуже наскільки погано вони жили, чи дивляться і він на світ такими ж очима після того, як уб'є охоронця. Ці питання не давало Блеку спокою, коли він натисне на спочковий гачок гвинтівки то не тільки вб'є людину, а й віддасть власне життя на милість фортуни. Щойно куля долетить до цілі, він не буде в безпеці ніколи, аж доки не помре. Це означає, що він зможе більше нікому довіряти, повчак здригатиметься від стуку в двері. Його руки завжди підніматимуться, коли він бачитиме поліцейських, а у снах чоловіка постійно переслідувати міджохіття. Він стане відступником. Сонячний промінь уже досягнув правого кута стелі, і Блек, скинувши про піднявся з лишка. Він пройшов кімнатою, схопив на півпорожню пляшку скочу і плюхнув міцного трунку в склянку, скривився, наповнивши напоєм рота, а потім із зусиллям проковтнув. Кілька секунд Блек стояв, не ворушаючися, але щойно відчув, що опіво подіяло, пішов до ванної та ввімкнув душ. У обшарпаній кімнатці на горішньому поверсі готелика на околицях міста Джинні саме закривала кришку влізи, які помістились у сієї землі надбання. Вона поглянула на наручний годинник за 27. Ще півгодини до того, як треба буде їхати в майстерню Джіпу, сказала вона собі і, підійшовши до вікна, визирнула на вузьку брудну вулицю, заставлену з обох боків смітниковими баками. Якщо пощастить, думала вона, за кілька днів або тижнів, відійде в минуле її попереднє, жалюгідне і бритке життя. У неї з'являться гроші, вона зможе поїхати до Нью-Йорка, купити одяг, виняти пентхаус, і жити так, як вона мріяла роками. Якщо їм пощастить, Дженні вірила в Моргана, він мислив так само, як і вона. Дівчині подобалась відкарбована ним фраза «Весь світ в кишені». Ці слова чітко відображали життя, якого вона прагнула, і не було іншого способу отримати бажане, окрім як роздобути велику суму грошей. Якщо хтось і міг захопити броньовик і дістати гроші, то це Морган. А от що до решти, вона скорчила гримасу. Так багато залежало від Джипу, його збудженість нервувала Джині. Вона сподівалася, що Морган дасть йому раду. Проблеми може створити і Блек. Джині знала, як він дивився на неї. Їй слід бути з ним обережним і не залишатись наодинці, коли вони приїдуть у кемпінг. Джині насупилась від думки про Китсона. Він, очевидно, закохався в неї. Її холодний аналітичний розум трохи відтанув після згадки про вираз Алекса, хоче й те, з якою відчайдушністю хлопець намагався їй подобатись, коли вона їхала в Марвел. Коли вона отримає гроші, навколо почнуть крутитись вовки, щоб їх забрати. Джині була... Цього певна. можливо, об'єднатись з Алексом непогана ідея. Тоді у них буде літній півмільйона доларів на двох. І з Кіцуном впоратись буде неважко. До того, що він видався надійним, а ще з ним буде безпечно. Люди можуть запитати, звідки у 20-річної дівчини стільки грошей. Самотня дівчина завжди викликає різні підозри. Так, є над чим помиритися. Розділ. Шостий. Глава друга. Першим приїхав Морган, коли він зупинився біля майстерні Джипо, годинник на панелі інструментів Б'юїка показував за 10:08. На передній він Блэк і Джипо попрацювали коло машини і на всі сто, впевнились, що з нею все гаразд. Тож Френк забрав собі авто для випробування. Знайшовши Морган побачив Джипо, який саме розкладав інструменти у ящички фургона. Бос відразу звернув увагу на те, що італієць бледий і важко дихає. Коли Джип тримав інвентар, руки його тряслися. Це мене, подумав Морган, мусить минути. Тепер, коли вони підступилися до першого пункту їхнього плану, відчувалось якесь напруження. Навіть сам Морган, тож він мог поробачити Джіпо його знервованість. Але Бос не збирався пробачати, якщо вона триватиме вічно. Здоров, Джіпо, усе добре. А вже ж кинув італійцю, не каючи Морганову погляду. Сьогодні буде гаряче, але краще сонце, ніж дощ. А, еш... а вже ж кинув італійця. До стараю несучи корзину для пікніка та валізу зайшла Джинні. Морган подумав, що дівчина схожа на людину, у якої була безсонна ніч. Перед очима чорні лисенці та й макіяж не міг приховати близь обличчя. «А ось і ти», – сказав Френк, підходячи до дівчини. – «хвилюєшся». Дженні поглянула на боса байдужими холодними очима кольором морської хвилі. «Не більше за тебе». Морган вишкірився. «Отже, так і хвилюєшся». Зайшов Блеком, а за нім і Кітсон. У Моргана відразу відникла підозра, що Блек хильнув зайвого. Обличчя у нього було червоним, а хода дуже розв'язною. Морган трохи стривожився. Кітсон видавався знервованим, але опонував себе краще, ніж блекий джипо, чим приємно здивував боса. Була би кількох хвилин восьма, і Френк вирішив, що немає сенсу тинятися без діла і тріпати, і без того напнуті нерви. «Гаразд, народи, поїхали, коротко кинув він. Ви троє виводьте фургон, а ти, Джині, бери МГ та їдь до агентства». Морган пройшов за дівчиною до машини і простежив, як вона сідає за кермо. Тепер він навис над нею і, поглянувши вниз, захоплено подумав, якою ж спокійною вийшає Джині. Ти знаєш, що робити і все буде як слід. Хай щастить. Джинні подарувала Моргану тінь усмішки і завела мотору. Раптом до них підбіг Кіцун. Щасти побажав він, кермує обережно, машина швидка. Дівчина поглянула на боксера і кивнула. Дякую, і ви тримайтесь. Витиснувши щеплення, вона вивела машину з майстерні. За п'ять хвилин бьюїк покинув майстерню разом із фургоном. Усередині на підлозі сиділи органи Блек. Кіцун за кермом. Джипо зачинив ворота, а тоді повісив замок. На замок табличку «Зачинені на час літніх канікул». Раптом чоловіка охопило відчуття, що він більше ніколи не побачить цього старезного сараю, де провів 15 марних років свого життя. Хоча він заробляв на майстерні, як кіт наплакав, але любив це місце так, як міг любити тільки сентиментальний італієць. Коли Джипо залазив у фургон, в очах його стояли сльози. «Що таке жернозадий?» – грубо поцікався Блек. Нерви у нього вже дали слабину. «Якого біса ти так засмутився?» «Вгамуйся!» – гаркнув Морган, звільняючи місто для Джипо. Його холодний лютий погляд змусив Блека відвернутися легенько. Штурхнувши механіка в груди, бос сказав, «Тобі слід мати кращий вигляд. Згадай про свою вілу, власні вина та безліч сигар. Подумай, скільки жінок...» Витимуться довкола, коли дізнаються, що ти вартуєш 200 тисяч баксів. Дже покивнув і вичав з себе слабеньку усмішку. Сподіваюсь, усе так і буде Френко. Уже ж буде добре, правда? Звісно, все буде добре, сказав Морган, залиш це мені. Я ж завжди вас веду правильним шляхом. Кіба ні? До того часу, коли машина виїхала на путівець, що вів до пляшкого горла, троє чоловіків у фургоні почувалися кепку. Кепсько. Було гаряче, все боліло, а напруга досягнула критичної точки. Ніхто й не уявляв, як спекотно буде у цьому замкненому просторі, коли тремтячі сонячні промені лупитимуть по трейлеру. Ніхто також не припускав, що ресурси машини настільки погані. І в машину дуже швидко, і трійці не було за що триматись, тож їх шалено трусило щоразу, як колеса без пружинної підвізки підскакували на грубому полотні дороги. Нарешті Джип вийшов з одним зі знаків, що забороняли проїзд та молотком. Йому дуже не хотілося залишатися на самоті, але він так само радів, що не братиме участь у наступній частині операції. Жернозади Пробормотів «Блек» щойно б'ють, тягнучи за собою фургон, покутився дорогою зараз. далі. Якщо він не зламає того сейфа, я його самого поламаю. Морган підвівся і з різким клацанням висмикнув автоматичну винтівку з прикручених до стелі пазів, а тоді вручив зброю «Блеку». Зосереться на цьому, промовив він, важким холодним тоном. Годі думати про джипу, я пильнуй за собою і дивись, щоб влучив. Блек взяв гвинтівку. «Я під мухою все зроблю. Давай вип'ємо, Френку, у цій корзині є кілька пляшок скотча». «Пізніше», – відказав Морган, – «спершу виконаймо роботу, а потім будемо святкувати». Фургон сповільнився, а тоді й зовсім зупинився. Кіцун відчинив задні дверцята, вони й саме приїхали у пляшкове горло. Обоє шовиків Блек із гвинтівкою та Моргани з культом 45-го калібру вилізли з трейлера. На мить вони застигли на місці, глибоко вдихаючи свіже ранкове повітря і відчуваючи, як сонце опікає їхнє обличчя. Морган звернувся до Кітсуна. «Ти знаєш, що робити. Почуєш свисток? хутко повертайся сюди!» Кітсун кивнув «Части!» – мов юнак, спершу поглянувши на Еда, а потім на Френка. «Оце так!» – перхнув Блек. «Може, собі ще побажаєш удачі?» Алекс зназав плачима, Митю посерйознівши, і поїхав ще до того, як Морган згадав, що забув ломи. Гей-гей, загорлав Френк. Стоп! Кітсун з'їхав на узбіччя і визирнув з вікна. Чорт, забирає, Морган зирхнув на Блека. Чого я мушу про все думати? Ми ж не взяли ломів. Кітсун відчинив задні дверця фургона, і Блек витягнув ломи. Тоді Морган, очі кого палали лобою, кивнув Кітсуну їхати. Коли б'юяки з трейлером від'їхали, Френк взяв один із ломів і поніс на узбіччя. Блек пішов ним. Морган так часто бував в околицях пляшкового горла, що вже на пам'ять знав, де росте який кущий чи гарник. Казавши Блеку, де той має ховатися, сам він присів за 6 ярдів від Еда. Обидва лягли на землю і почали спостерігати за дорогою. Блек вирішив, що місце обрано ідеально і, піднявши гвинтівку до плеча, прицілився. Зі сторони дороги його ніхто не міг побачити. Натомість він мав чудовий простір для ведення вогню без жодних перешкод. Почуття неспокою трохи спало, проте Ед все ще шкодував, що не міг випити в прогоні. Ефект від трьох порцій скочу, якими він похмилився ще вдома повністю вивітрився. Хоч було ще доволі рано, сонячні промені змушували Блека питніти. У роті в нього пересохло. Усе добре гукнув Морган. Порядок відповів Блеке і настроювши присів, поклав гвинтівку біля себе. Потім дістав носовичок і витер руки. Морган зняв крванку і розтібнув гудзик сорочки. Поглянув на годинник. За пять Якщо броньовик їде за своєю звичною швидкістю, у пляшковому горлі він буде у пів на дванадцяту. Джині, вирішив Морган, має об'явитися тут хвилин за п'ятнадцять. Час на цигарку у нього був, тож Френк витягнув одну і закурив. Побачивши, що бос палить, Блейк закурив і собі. Одну руку він поклав на гвинтівку, зрозумівши, що долоні досі тремтить, ет вишкірився. У повітрі зависла напруга і Джек відчував, як гупа його серце. Від байдикування йому робилося зле. За 5 хвилин тиші Морган зненацька підняв голову і прислухався. "Схоже, наближається авто", крикнув він. Ед зіп'явся на ноги. "Пригнися до закричав Морган. "Це не може бути вона. Ну, ховайся". Блек швидко зник на укриттям внизу дороги, запів півмилі від них їхала у густій хмарі пила якась машина. Коли вона наблизилася, стало зрозуміло, що це військова вантажівка У кабіні сиділи троє солдатів. Машина проїхала мимо грабижників і посунула в гору. «Пошта», – промов Морган, – «запізнюється». Стрілки годинника ледь повзли, коли було 20 по 11. Морган почав нервувати. Невже Джині потрапила в аварію? А може вона занервувала і дала ходу? Прямий святий Петро, великомученик, скільки часу ще на неї чекати? Може, у місці щільний графік, він у Морган насупившись. А що, якщо вона не дала себе обігнати? запитав Блек і перевстав. Що ми в біса робитимемо, коли з'явимося раніше за неї? Нічого не робитиму. Спробуємо все повторити завтра. Але ж у них виникнуть підозри, якщо хтось вдруге побачить її на дорозі», – не замовкав Блек. «Це споскодить весь план? Заткайся, гаркнув Морган, ще трохи». Пенк обірвав розмову, зачувши, як віддалі глухо за горько тіло, швидко наближаючись машина. «А ось і вона!» За кілька секунд чоловіки побачили Мджі, що блискавично летів прямою дорогою за милю від них. Вона їде, як навіжена. вигукнув Блек, підскакуючи. Поглянь, як вона несеться. Морган також став і став спостерігати за дорогою. Може, броньовик суне відразу за нею. Хутко підготував ломи. Френк дістав з кишені нову ганчірку і скрутив з неї щось схоже на мотузку. Потім дістав з іншої кишені пляшку з бензином і ступив на дорогу. Він чув, як Джині загальмувала на повороті і вже через секунду Мджі влетіла в пляшку на горло. Морган махнув рукою, вказуючи місце, де маши. дівчина мала зупинитись. Джині разом загальмувала на узбіччі. Її обличчя було блідним, а очі палали від злості та озбудження. Вона хутко вискочила з кабіни. Ці чортяки не давали мені себе обігнати. Щоб їх об'їхати, довелося буквально злетіти. З дороги швидше, голос дівчини був напруженим, а обличчя безкровним. Вони просто за мною. Джені схопила пістолет із віддалення для рукавичок і витягла знизу банку зі свинячою кров'ю. Куди? Морган вказав на пляму посеред дороги. Поки Джині, відкуркову вже банку, виливала кров на кровну дорогу. Морган із Блеком засунули кінці ломів під машину і тяжко надавили на них. Потужний важіль швидко підняв авто. Воно трохи захиталося, а тоді перевернулося у канаву. «Хапай, ми, хавайся в укриття. Наказав Морган Еду і, відкручуючи кришечку пляшки з бензином, Блек, тримаючи в руках ломи, швидко повернувся до сховку. Джині повела. Ліву руку кров'ю та сукню і скривилась від огиди. Морган облив бензином добру смужку ганчірки, засунув один її кінець до фляжки, а тоді розмотав на дорозі цілу шмату задошки у шість путів. Вони наближаються, їх бачу, закричав Блек, худшіше. Морган швидко звернув на джині. Лягаючи до лілиць посеред калюжі крові, дівчина подивилась на боса, її обличчя було плідиме і напрожним. «Маєш пістолет?» – запитав Френк. Так. Я хвилюся, я буду поруч мала. Запаливши сірник, Морган раптом звернув увагу, що Джині лежить надто близько до перевернутої машини. Вогон, щойно спалахнувшись, може опалити дівчину, але вже було надто пізно, щось змінювати. Поквапся, гукнув блек зі з нотками паніки в голосі. Морган підніс запалений сірник до ганчерки тоді, побіг мимо Джині і сховався за укриттям. Колум'я прокатилась тканиною до фляшки з бензином. Раптом усе вибухнуло. Сильний порив пекучого повітря так схльосну Моргана, що той аж задихнувся. Чорний дим і гігантський стовп помаранчевого вогню здійнялись над дорогою. Вона ж згорить, крикнув ветху, сховуваючи, обличчи від жару. Морган знав, що він нічим не зможе допомогти Джині. Він перестав думати про дівчину і поглянув униз на дорогу. Бронювик саме виїжджав за повороту до пляшкового горла. Ось вони. Блек схопив гвинтівку і притис приклад до плеча. Мушка ходуном ходила у нього перед очима, поки він відчайдушно намагався тримати зброї рівно. Величезне полум'я трохи вгамувалося, а дим ледь розбився. Машина досі палала. А жар стояв просто пекельний. Джим і на нерухомо посеред дороги. І з того місця, де я ховався Блек, сцена мала по жахливому, правдоподібний вигляд. Заціпеніла дівчина кров на руках і в спідниці, ноги розкидані, як у набитої тирської ляльки. Картиду фатально нещасного випадку доповнювала хіба що в машина. Ворган кляв себе останніми словами, що не поклав дівчини подалі від авто. Навіть на тому місці, де сховався він, жар був нестерпним. Адже їй лежала фунтівна 20 до полум'я і вже, напевно, засмажувалась там життям. Однак вона не рухалася, бо більше жодним жестом не виказувала страждання. Панцерник проїхав пляшкою гору Палець Моргана ліг на пусковий гачок кольта. Чоловік побачив водія та охоронця, а тепер спостерігав, як змінювалися їхні обличчя, коли вони вигляділи окуплену полудня машину та дівчину на дорозі. Водій вдарив по гальмах, зупиняючи машину за 15 фунтів від шиї. «Яким буде їх наступний крок?» – гадав Морган, що ті двоє будуть робити. Тепер усе залежало від цієї миті. Його надії та плани повісили на волосині. Охоронець, відрічаючись, нахилився вперед. Водій поставив передачу на нейтралку. Морган бачив їх обох через опущене бокове скло, принаймні, поки що вони слідували його плану. Настала пауза, що видавалося Френку без кінеччини. Охоронець і водій просто дивилися на джині, Крисі вітрове скло. Потім охоронець сказав щось водієві і той кивнув. Паршиво занепокоївся бандит. Чоловіки в машині зберігали спокій і їх зовсім не вражало побачення. Морган зауважив, як водій потягнувся вперед і взяв ручний мікрофон. «Заради Бога», – подумав Френк, – «вони ж збираються взяти по радіоінструкції». Він вагався, чи не вийти йому з укриття і накинутись на водія з охоронцем. Якби ж тільки побачив їхні дії, то наказав би Блеку сховатися по іншій бік дороги, щоб мати змогу напасти на броньовик одразу з боку боків. Однак зараз Френк не наважився виступити. Сам-на-сам проти цих двох. Морган питав себе, як там Дженні. Вона лежить на дорозі, повільно засмажується і не знає, що відбувається. Хоча зуміє, що броньовик застиг за кілька фунтів від неї. Навіть у такий кризовий момент Морган знайшов час подивуватися витримати Дженні. Та ситуація випробовувала навіть наймітніші нерви. Тепер Френк дивився, як охоронець говорить у мікрофон. Він чув його голос, але не міг розрозуміти слів. Ймовірно, час для втечі скорочується в рази. Щойно пан Церник зникне зі зв'язку, агентство зрозуміє, що щось трапилось і підніме тривогу. Охоронець все ще говорив, тримаючи мікрофон біля рота. Потім він сказав щось водієві, відчинив дверцята та й вийшов. Водій залишався на місці і продовжував спостерігати крізь вітроми скво. Моргану стало цікаво, що робить Блек. Але з того місця, де він лежав, спільника не було видно. Поки охоронець ішов до джині, Блек націлював на нього гвинтівку і подумки лаявся, бо руки в нього так трусились, що він не міг тримати зброю рівень. Це викликало у нього паніку. Тепер охоронець був за 10 фунтів від Джині і Ед знав, що Морган будь-якої миті зможе вийти з укриття. мушка гвинтівки витанцювала навколо охоронця якоїсь миті на ньому, іншої ні. Блек почув, як затрищали кущі, коли Морган вийшов на дорогу. І тоді стрілець зробив те, чого він не мав робити. Відвів погляд від охоронця і худко зиркнув праворуч. Морган швидко й тихо рухався до боку вікна з аскольдом у руці. Охоронець схилився на Джині, але не торкався неї. Можливо, щось йому вдавалося підозрілим у цій ситуації, а може він чув, як за ним спостерігають. Охоронець раптом озернувся через плече. Морган стояв біля вікна, його пістолет вказував, вказувана, паралізована страхом водія. Зненацька Джині сіла. Охоронець різко обернувся і вдарив дівчину по руці, в якій вона тримала пістолет. Рух цей був неймовірно швидким. Лівою рукою він стукнув її так, що вона впала долі. І правою вихопив зброю скобери. Ці два рухи виявилися настільки швидкими, що їх неможливо було відстежити. Подих вкляку в горлі блека, і він замість плавно натиснути на спусковий гачок різко його смутнув. Гвинтівка сіпнулася у гору, пролунав постріл. Куля, не завдавши жодної шкоди, пролетіла над головою охоронця. Щойно Блек вистрелив водій, до того непорушно сидівши на машині, витричавшись на моргана, раптом смикнувся вбік і потягнувся до трьох кнопок на панелі інструментів. Морган вистрілив йому в обличчя. Охоронець спрямував пістолець на Моргана, коли він вистрілив, Джині, досі вражена завданим її ударом, повисла на розді противника, намагаючись відтягнути її. Але цього було замало. Морган відчув спершу важкий удар під ребрами, а тоді пекучий біль. Він від шоку впав на одне коліно, але потім швидко підвівся. Не цілячись, Морган вистрілив у охоронця, у якого на руці висіла Джинні. Куля влучила охоронцю в лоб. Його тіло впало на дівчину і розпластало її на дорозі. Морган, хитаючись, зіп'явся на ноги. Від болю аж стиснув зуби. Бандит встиг помітити, як рука тягнеться до панелі. Перш ніж Морган встиг врухнутися, незграбні пальці таки намацали кнопку і натиснули її. Сталеві рулети клацнули, наче пружинами шоловки, і закрили вікна, обернувши машину на залізну бляшанку. Лаючись, Морган випростався і став гатити руків'ям Кольта та обезалізні шторки у висилій злобі. Крізь удари він почув, як водій застогнав із, поршу, із сидіння на підлогу. Синім обличчям вилетів зі свого укриття, стискаючи гвинтівку. Морган обернувся і пильно поглянув на нього. Щось в очах Френка змусило блека різко зупинитись. Ти боягузливий пацюк, гарикнув Морган. Я тебе зараз гроблю. Блеккинув зброю і благально підняв руки. Я намагався в нього поцілити, дико», – закричав він. Щось не так із мушкою, І гвинтівку заклинило. Раптом морган збагнув, що стікає кров'ю. Він розіп'яв під і й побачив величезну червону пляму. Похитуючись до нього, підійшла Джині. Її обличчя було червоним від жару, палаючої машини, а волосся трохи присмаленим. Тобі зле? з тривогою запитала вона. Дрібниця, відказав Морган, хоча насправді все було погано. Його бивла знов, а голова йшла обертом. Він передав свисток Джині, хутку клич Кітстон. Вона дмухнула у свисток, прозвучала довге, пронизливе виття, потім дмухнула ще раз. «Що з водієм?» – запитала вона у Моргана. Він, притулившись до машини, дихав часто і неглибоко. Я розібрався з ним. Він встиг дотягнутися до панелі з кнопками, але я, мабуть, зміг натиснути ще на одну з них. Блек підійшов ближче і безпорадно застежив. Тих біля Моргана. Френку, ти стікаєш кров'ю. Геть від мене гнида, заричав Морган. Ти завалив усю справу. Тепер ми у повному війні. Ні, різко заперечила Джинні, ми досі можемо все провернути. Ходи сюди, я зупиню кровотечу. Коли Морган сів на узбіччі, Джинні зняв з нього піджаки і сорочку. Блек стояв, роззявши рота і не знав, що робити. Френк закричав на нього, забери тіло з дороги, зроби хоч щось. Джині оглянула довго, подряпану вздовж ребер. Рана була небезпечною, але кістки цілі. Дівчина задерла спідницю, в її відірвала довгу смужку матерії. Тоді підняла сорочку Моргана, відірвала неї залитий кров'ю шматок тканини, склала із них подушечку і міцно прив'язала до рани. «Це я хочу, не надовго спинить кров», – сказала Джині. «Я прив'яжу її краще, щойно ми приїдемо до табору. Яхти!» Морган повільно звівся на ноги, а тоді скринівся і одягнувся. Зі ну мною все нормально. Годі квуктати. Він поглянув на панка. Так ми в лайні, тепер ми не зможемо завести авто у трейлер, а часовмаль. Якщо ми хочемо врятувати свої шкури, нам треба хутко вшувати звідси. Ці ж миті б'ють із фургоном, з'їхав з дороги і зупинився. І з машини виліз блідий та знервований кіцом. Запитально поглянувши спочатку на моргана, а потім на броньовик, Блек вигулькнув за кущів, де він саме ховав тіло охоронця. Що трапили? запитав Алакс, я чув постріли. Ми облажалися, відрізав морган, треба змиватись. «Рождіть!» – крикнула Джині. «Б'юєк може заштовхати броневику фургон. Це можна зробити. Треба хоча б спробувати. Не можна ж це так прокуфнути». Морган прикипив поглядом до дівчини. «Ну, звісно. Що це з моєю головою?» – бос повернувся до Кіцуна. «Відчіпи фургон, хутко. Відчувши чувши знервованість у голосі боса і збитий з пантелику, бос не знав, що трапилось. Кіп швидко підбіг до трейлера і витягнув стяжний болт. Морган знову закричав до Блека: "Допоможи йому, мужбо, розверни той фургон. Ти, Джені, постав бью екзапорнюваком". Поки Блек із Кіцуном вручну перетягували трейлер, Джинні проїхала по б'юйку повз броньовик, а тоді дала назад так, аби задній бампер її машини щепився й заднім бампером панцерника. Кіцуний і Блек дотягнули фургон до машини. «Заблокуйте колеса, аби він не ковзав, сказав Морган. «Бери ломи, я не їх, аби перед не просів». Працюючи з відчайдушною швидкістю, Кітсон зібрав кілька величезних каменів і попідклав їх під колеса, поки Блек заклинив на мамиша фургона, аби той не покотився вперед. «Давай!» – крикнув Морган, махаючи Джинні. Кітсон підійшов до бронюка і зупинився, а Френк тим часом відкрив задні дверця та фургона. «Давай обережно!» – знову гукнув Морган. Джиммі почала покільно штовхати бюїком бронєвик. Хоча авто з грошима стояло на ручному гальмі, постійний тиск б'юєка таки зрушив його з місця. Кіцуни і Блек підштовхували передні колеса, намагаючись затягнути броню у фургон. Нарешті панцерник почав повільно заїжджати в трейлер. Передні колеса б'юєка помалу піднімалися трапом, заштовхуючи авто всередину. «Стоп!» – закричав Морган. Морганусе. «Еде забрила лами та гавентівку». Кіцу не перечіпив фургон в не можна гаяти ні хвилини. Він проїхала до трейлера, а тоді розвернулася і позаткувала, щоб Кіцу не міг перечіпити фургон до машини. Дівчина вийшла і на місце водія знову вхів Алекс. Він повернув білюк із фургоном обличчям до дороги. Моргани Блек залізли у трейлер. Обидва чоловіки були шоковані тим, скільки місця у фургоні зайняв Броньовик вільного простору залишилося мало. По вісімнадцять дюймів із боків та два позаду. Вони збиралися сховати в кабіні броньовика, а тепер їм доведеться сидіти ззовні, і поїздка буде не такою зручною. Якщо Кісон я їхатиме надто швидко, панцирник може зарушити з місця і розчавати їх. Пильнуй, сказав Морган, залію. в всередину. Якщо машина посунеться, і напки Я буду уважно. Може, краще заблокувати колеса, завагався Блек біля дверей. Залазь у середину, чорт забирай, гаркнув морган, на те немає часу. Поїхали Кітсуни». Алекс зачинив фургон, підійшов до Бьюїка і сів за кермо. Джині зняла залиті кров'ю спідницю, блузку і переодягнулась в сірий одяг. Кіцон швидко зиркнув на неї, відзначивши про себе, наскільки ж вона бліда. Завівши двигун, він швидко покотився дорогою, відчуваючи слабку реакцію Бюїка, який тягнув за собою стільки ваги. Коли Джині застібнула блискавку з боку на спідниці, він нарешті спитав, що трапилось. З нервованим нерівним голосом вона коротко переповняла події. Тобто у броньовику труп, налякано перепитав Кіцун. якщо той чоловік ще живий, сказала Джині, він викличе підмогу по радіо і нам гаплик. Але Морган сказав, що застрелив його. Ми ще привеземо його в кемпінг. Ой, затикайся, крикнула, зарваючи на Джині. Вона відвернулась від юнака і закрила обличчя руками. Морган сидів у середині фургона, притиснувшись спиною до стінки трейлера, поки його ноги спиралися на задні колесо бронівка. Чоловік розмірковував. «Що ж, я зробив це. Тепер немає куди відступати. Я вбив двох людей заради тих грошей. Така їхня доля. Вони були сміливцями, особливо водії. Він знав, що я його вб'ю, якщо він врухнеться, і все одно врухнувся. Сміливості у нього більше, ніж у мене». Я б не ворохнувся, я б навіть не спробував дотягнутися до кнопок, коли фут від обличчя до пістолета, але він наважився і опустив заслінки. Через це тепер ми в лайні Вози тепер його труп. Ми маємо пробитися в вороновики і витягнути його з ним. Сподіваюсь, він мертвий. Та якщо не дійсно міг увімкнути радіосигнал, нам кінець. Морган віддивився на масивний сталевий броньовик і думав, що відразу за цією сталі лежить мільйон доларів. Ниючий пекучий біль у боці тепер не означав для нього нічого. Бандит відчував тільки збудження від цього ще трошки, ще трошки ближче від нього. З іншого боку, бронівка на полі моргана, навпочебки сидів блека й також позирав на панцирник. Він приймався, що машина може зрушити з місця і розчевити його. Нерви у нього більш-менш заспокоїлись і відчинялося друге дихання. Вони таки викрали броньовик, І він не вбив людини. Він не зробив останнього незворозного кроку у своїй кримінальній кар'єрі і тепер зрозумів. Саме думка про цей останній крок так його нервувала. Тепер яд був готовий робити все, що завгодно хоча й знав, що Морган більше ніколи не довірятиме йому. Треба пильнувати, аби і Бос не спробував забрати його участку. Проїхавши кілька миль, Алекс побачив Джіпо, що швидко йшов на зустріч в Юйку. Кітсон з'їхав на обличчя, і Джіпо підбив до нього. «Впорався?» – запитав Джіпо, вибаловши очі. «Усе й пройшло добре?» – так відповів Кіцун. «Давай лісся у фрагон». Юнак вийшов і відчинив двері трейлера – вони ж Джіпо зазарнули всередину. Усе, гаразд, запитав Кіцуну, скривав від болю блідого Моргана. «Давай, рухайся», – пророчав Морган. Джіпо, лізь всередину. Італійць застиг, як укопаний, вирячись на чоловіків. «Що ви тут робите? Чому ви не в бронювику?» «Залазь, гаркнув Френк, нам треба їхати». «Я так не поїду», – завищав Джіпо. «Якщо бронювик сунеться, мене розчавить, як муху». Морган достав кольти із плечової кубори. Піджак розкрився, і талієць побачив закривавлену пов'язку в Душгороди і Френка. «Залазь!» – Кітсон схопив джипу і закинув його в ворогон, а тоді зачинив двері. Тоді швидко повернувся на місце водія. Машина із воргоном швидко покотилася до Розділ сьомий. Глава перша. Джип стояв, притиснувшись широкою спиною до стіни ворогона якого хилило в усі боки. Очі італійця впиралися в сталеву стіну бронювка, що лише на кілька дюймів не доходив до його випускового живота. Ед Блет обійшов панцерник і розташувався позаду нього, позираючи в бік, де примостилися моргани і Усі троє намагалися втриматись на ногах, доки фургон хитався і трусився на вибайнах, не встигаючи за швидким б'юєком. Санта-Марія вигукнув Джипо, там всередині людина. «Так, але вона тебе не потривожить», – відказав Морган. «Той чоловік мертвий. А тепер слухай, Джипо, ти маєш відчинити ці ролети. Потрібно переконатися, що радіосигнал вимкнено. Вперше з початку операції Блек висунув конструктивну ідею. Радіо живиться від батареї, чий не можна залізти під броньовик і обрізати проводку. Точно погодився Морган. Лізь туди, джипу і знайди дроти хутку. Я не хочу туди лізти, броньовик може зарушити і роздушити мене, сказав Джип, а його обличчя було блідим. Ти чув, що я сказав, гаркнув морган, поквався. Лаючись про себе, Джиповітьнив та шафки, де зберігав інструменти, а тоді витягнув ножниці для дроту і викрутку. Френк визирнув кріштору, що прикривали вікно. Вони вже виїхали на другорядну дорогу і Кітсон, що туху тиснув на газ. Фургон небезпечно гойдався в усі боки. Якщо неподалік проїжджатиме коп, він обов'язково вчепиться до них за таку швидкість. Однак змоги попередити Кіцуна не було. Морган сподівався, що юнак токи сповільниться, доки вони виїдуть на автостраду. Джипо опустився на підлогу, намагаючись залізти під броньовик. Місця для ванерів було мало, а крім того, італій страшенно боявся. Зрештою він змусив себе залізти під авто. Морган підсвічував йому ліхтариком. Прилаштувавшись під вигоном панцирника, Джипу побачив за кілька дюймів від свого обличчя велику червону пляму, який він навіть пізнав кров. Гарячі, липкі краплини падали йому на шию. Італієць відсунувся від плями і затремтів, знаючи, що від мерця його відділяє тільки тонке тно. Руки чипосилися, а тіло судомило. Він відчайдушно намагався відшукати акумуляторні дроти. Якби не Френк, що стояв навколішки і зазирав під броньовик, Джипо сказав би, що вже перерізав проводку, але Морган не зводив з нього очей, тож каратонний наважався збрехати. Зрештою він знайшов один дріт, але дотягнутися до нього не міг. Не можу дістатись до нього Френку, видихнув Джипо. Доведеться це робити згори. Там усе зачинено, відказав Морган. Зачекай хвилинку. Він підійшов до шавки з інструментами і витягнув звідти довгі металеві ножиці. «Ось з цим дістанеш», – сказав він, кинувши з під броньовик. Дрід подивився відкласти ліхтарик заради маніпуляцій з ножицями. Трішки поувтужившись, італійцям вдалося зручно прилаштувати ножиці. Але тоді він втратив з поля зору «Мені потрібно світло», – видихнув він. «Пустися і присвяти йому», – наказав Морган Блекові, поступаючись тому місцем. Ед легко пірнув під панковник. Він підняв ліхтарик і скривився, побачивши кров на підлозі і на перекошеному від страха обличчю джипа. Італієць нарешті переризав дропу. «Ось воно. Тепер дайте мені вилізти звідси». Вислизаючи з-під бронюк кабел, почув таке, від чого волосся в нього стало дибкий. Крізь обшивку пробивався тихий, стогінний, легке шкрябання. Ед посунувся назад, наче злякався, що щось торкнеться до нього, Санта-Марія задихала.